Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëmëjesit. Live nga Hënonat Prenda, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Hello. Hello. Selmis Dashur nga All Nation, mirëmëngjes, i cili ju dëme mirë se keni ardhur në klubin e mëmëjesit, në Club FM në 104. Edhe në ekranin hmm. e Club TV-së mëmëjes. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tararirarirarain. Na na na na. Ai disaster. Ës një kohë e errët për jashtë. Oh, kanë sushiu. Jo. Oh, Kanë zgjitur. Në oranë ndonë sigurisht prisëm. Jo, jo, po bie. U, uh, po bie ka gojë. Po bie, po bie shumë aje, aje. Tre, po bie shi, aty. Ja, ja. Atëre po bieshimi, znatë qoje në ju? Ju lajmërojmë se aty ku jeni po bie shi. Po. <laughs> për gjithë ju që s'keni dalë, për gjithë ju që jeni në makina, <laughs> po, bie shi. po bie shi, pra, ajo që sigonin telefon, jamë drejtajës tua tregon shi. Jami, dritari, sloj, trakon, shi. Pshim. Um, faleminderit atë tim. Ah. Hmm just need have a direct a deal with you can work mm planosa necesito llegar da mm mm mm mm diseña pa aprended rosh A dhe e ngjitur me miq dashur sepse ka dalën mbas 11 muajsh nga Qelia, me shpirtin e inovacionit nga familja Vladimir Gjuta. Bravo! Bravo! Na ka dhënë të tetë 23 për numrin fiton dy bileta për në Cineplex. Si ke quhet emri? Fiori. Bravo. Bravo i qof. Po për zërin? Për zërin zëri na ka mbetur misteri. Po po. Arben i mami Artan Hoxha. Paskë qen më e vështirë se ç'mendoja. Paskë qen a... më e vështirë. Aldin në fakt erdhi këtu me këtë z duke na thënë se, shikoj, zëri është vështirë për t'u ndryshuar, çdo që i njeh kollaj, mm. etj, etj, etj dhe na ka qelëluar krisi ishte kundërta, nga qëshmar vet dorëpar me të, me sa duket. ë uh, i duket sikur nuk e ka ndryshuar mjaftueshëm, unë mendoj se ai ka shqyer, jo ndryshuar. Po, bra. Zëri as dallon fare nga i zoti. Kuptes. <laughs> aksidenti që kanë mbetur i tillë edhe pavëpoqë studioim për shkak edhe në herë të hetimit arrin të kuptosh që mbetet ngjarje aksidentale pa një pro pavi. Mhm. Faide ta jesh pa. <coughs> wow. Wow. Po djetha. Çfarë kanë për durat? Volta? Po tham pra një durat nga dyqan taksi.com. Një dyqan nga taksi.com <coughs> i vëm edhe një edhe një elektronik light. Ti pëjmë dy, s'kam përtaj që jetur Unë jam aqë i sigur Po nuk dhejmë një ndimë një bërë Unë ti pëjmë dy radhë një, një fëmi pes vjeqarë që unë Të, të kapëshuar nga pitbulli Jo jo pitbulli ah, ba, në ka veqa këtima Të luta Një pitbulli e kapëshuar Okej e heqë i mjeri, vedem një pasër Një pasër i pa kapëshuar <laughs> I pa kapëshuar dhe pitbulli në ke për njën Po fizi gjeni 0692070222 mm -hmm. tani do bëjmë në përgjithë të përgjit dhe pop quiz-it e gatë deri patjetër atëre pyetja e parë është për ty mm -hmm. ndërtesa reparti veçant pranë një institucioni ku bën punime të ndryshme mekanike oficina bravo bravo ieri oficina ieri nuk mm -hmm. do të punojë në oficinë shef shumë qes se kanë provuar e kombinosë do të provojë edhe një herë gjëra kulturosh deri rahat pyetja numër 2 për ty Altin po grumbull i madh ortek Bravo. Wow, Olta. Groom him up the bonus, ju shkupuën nga malet e lartë të fundit se pse bëra këtë me imbra. Bravo. Pyje numër 3 për ty, Olta. Ordera. Jo, e <laughs> pa sakt. Ha pa. Haver na thoya. Ordera. Orendit. Orendit. Paisjet të mëdha dhe të lëvizshme, si dolllapi tryeza, të rjeza, cilat plotsojnë nevojat e përditshme në shtëpi, janë orendit. Mm -hmm. Orendit. Pyje numër 4 dhe e fundit për ty. Lorin Terezhi. Po, po, po. Muzikanti i programit ton miq është largësia, mes një note muzikore dhe përsëritjes së saj në një registër më të lartë apo më të ulët. Oktav. Bravo. Është ka gjithë, wow. Ëndijonë ta oktav? Po, papar. Oktav, oktav thua edhe një herë ti lutem. Është e sigurt jo më shumë frik. Oktav. Bravo Lore Si e ka së thonë o sët si e ka ka Atër fitu e sështë Visi, dy, dy, dy mbaron, numëri fiton një dhe ratë Oktav Më faljë Olta Olta, se jam duke Mbarove Thua edhe njërë lërë të të gjëj Oktav Sigur, si ato si ato të të angjistë Në mundje, kam në mundje Të vëtë a thot pravë të që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Jo, nuk e thua, do t'jo blend jas ke lidhje ti me. Po mundoam vëti, edhe një herë do ta nisesh nga oja mendoj, se e dori për parësi os dhe pastaj tava. Taa, tava. Tava në fund të furtës. Tava më duhet më në shet në fund. Vetëm në fund të furtës. Këja dëgohet oktav. Taa, ja. Pusoni tash të gjithë. Dolori. Tav. Oke, dhe një herë. Oktav. Wow. Bravo. Sono zot se. Kainy. So, Tua e lartë një oktavë më lart Ej Ej, Visi, Visi Po mm. Ishte fituesi 2-2-2 imbaronumri dy, fiton kuponin nga Hako I lumbë, Visi Bravo Ju ka ndodur në mm. një herë përshomu që jeni uh, në aeroport Apo kur bëjnë do kontrolët mm. Edhe në një shishe parfumi Ose në ihenë i shishe ujë, thonë ataj ose më të gajlojshetë përsa e kam plejme më la Ona, kam dojnë Kam dojnë me kafe përshonë Kam dojnë Kam, jam ullur, uh, jam ullur të api Ota api përse të do vijë Da gajloj atëm Por, i majqinoni, një grua je Në Londër Ta. E dirinë që a i kanë bajtër hmm. hmm. E historinë dhe da trekejme më vonë okay. 15 litra Qumësht gjiri Ju wow, <laughs> betonë <shumësht laughs> <shkereta. laughs> 15 litra qumësht gjiri që si ka kaluar do të navionë E sikisën në gym, e kishte të pakëtuar. Running tani nga Notty Boy dhe Beyoncé. Kur themi kjo histori. The walls have changed the way i feel. The way i feel. I'm standing still. And nothing else matters now you're a nightmare. Somewhere are you? I've been calling you. I see you 100.4 Ja Benizuna. Këthe ajo ai fillon me A. Oh. Ja. Ah, fillon ja. me S. Ja. Ja. Këthe ajo ai është një cent. Po. Mm. Po, një cent. Cent punëjeri? Ja, po se. Një ka një rol të caktuar. Por jo. Ka një rol të caktuar. Ësht cent që përdoret për çejf. Mhm. -mm. Për higjienë. Ja, me, me higjienë nuk ka lidhje fare. Kuzhinë. Ja. Banya. Ja. Sen ja. Centri transporti. Jo. Është ne kemi në studio? Ja. Ja. Ja. Teknologji e lartë. No. Jo, ja, ja. më ja. Teknologji e ulët. Po, më po. Metalik. Metalik mund të ketë në një pjesë, po nuk jam mund shumë i sigurt. Mund të ketë pjesë metalike. Ndoshta ja. Për është... Përdoret është... për gërmim? Jo, ja, jo. Ja, Përdoret ja. për, ja. për të vënë grimin? Jo. Ja. ja. Po më ndoje. Unë nuk kam. Ti s'ke. Nuk, nuk e në shtëpi. Ja. As në shpij As në shpij <laughs> As në shpij As në shpij As në shpij As në shpij As në shpij As njëri përnerës nuk kaj një të tjilë Po në fshat në bëjnë të tjila? Po ndo Në, në fshat më shpesh Në shpij Po është i madha për i vogljeri? Madhë Send i madhë e i, I mall. Do të thonë mund ta mbash në dorë, po ashtu mat. Pa. E mba, e mba në dorë. Është një sen që mund të mbahet në dorë, është për të për të mbushur diçka. Jo, nuk është një sen që mbahet në dorë, por në momentin që ti mund ta mbash në dorë, nuk ka hmm. ndonjë. Nuk është këm kaq masa se mba ndot, do të thonë. Po, në këtë lloj kuptimi, jo se mbahet në dorë. Varet në mur. Paq këto vajzat, po na e binë dimër një herë tani në aty që. Është një sen që që vihet në tokë, është për të ulur. <skri> <skri> <skri> <skri> Du përgjithsisht vihet në tok, por mm. jo për të ulur. Nisem që e gjën më shumë në fshat. Nuk është shumë i lezetshëm, ose ka disa që janë Fillon me p? Këtë fjalën e në përdorim te fshati. Do më pëm duke se e gjetë. Jo, jo nuk fillon me p. Po për. mund ta mund të shajmë si një tekun ton apo një shëton. Okej, fillon me p. Pra një sem, gjindet gjindet më shpesh në fshat sesa në qytet, në peri fshat. E gjejmë nëpër fushë. Nëpër fushë edhe në fshati. Ah, e gjetë, fillon me d. Bravo. E jë gjeti. Bravo. Në fushë fillon me d. Po, mm. që përdor zakonisht oh. që po hija do të të largojë shpirtrat e kishin. Jo shpirtrat më zojsh. Zojsh të njerëzit që janë më zojsh në fshat si shpirtrat e kishin njerëz. Duhet duhet të jeri pra. Si një. Është për të trembur, për, për, lërgojë, për, për dërë. Dërë. <laughs> <laughs> dërë të trembur spendet, po. Bravo. Ne fillon me D. Po. Ok. Çekje. Jo, jo, s'më priste mendja fare. Ja i eri. Më ndonë një stol në. Më ndonë sot. Në Summer. Do të kepar në fundjavë i eri ndonjë dë atë. Jo, nuk kam parë. Ti je shumë futur. I eri son dal nga sfia, injetial. Po, për moment. Ku sjë sponderia Troza. E pra. Migrena. Sponderia Troza migrena. Migreni. I eri ka qenë një oktav më poshtë. Ksa janë? Dy. Në fundjavë. Saktë. Fëllim derit Goza Fëllim derit jo Fjalla jua ju gjeth Po tani që të bëmë Tani që të bëmë Tani që të bëmë Tani e shpëtoj së ora nëndh Ollëta Së kemi të shpëmë tjetër vetëm Digjojmë muzikë në klubin e më gjesit Jaku fillon është nga Jane Qëhet kam Më më gjesit që të gjirdhe Mirë se këni ardhë në këtë ditë me shi Blackburn, I'm so long Without you that you are j a i i'm yours ever near to my past take me away from this empty world the thing it is just jail of my mind como como The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Nesetoni të luajmë këthimin e shë radios është koha, kosa Dekord është send? Jo, jo, jo është një qëshë hahet No Jo, no. jo, jo është no. koncept? No. No. No. No. Mm. Të koncepti je ma afer Pozitiv, negativ, ka ndërninga këto? Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nuk është negativ. Diçka që e bën njeriu? Po. Po. Diçka e mirë pra, e bëjnë më shumë femrat apo meshkujt? Uh, Ëh, thjesht thon. Po mm. mund të jetë femër ose mashkull. Mund ja bësh vetes apo edhe dikujt tjetër? Jo, nuk është në këtë mënyrë, ieri, mm. që mund ta bësh vetes. Mund ta bëjmë në grup? Një gjë tjetër? Më shumë e mirë. Mund ta bëjmë po. E mirë. Më shumë e mirë ti vetë këtë gjë? Apo ta japish? Një njerëj pak grenisë s'kam ze sa ai. <laughs> një njerëj që një njerëj që bën këtë punë quhet kështu. Më shumë se ka e si ndih më do pra për mëmële Kaj është profesion momendiri. Bravo Po pra jëri së në ati që Një njeri që fërën të punë Një ciceron Ciceron Ciceron tani jo që a ciceron Ku ka ciceron ditë dhe sot më? Kaj, si, qa bën ciceroni ta më? Uh, se për qëmë është gjiri e në, në dorit në e ciceroni Në dhe ditë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nji ah, profesion smundhet si? për të keqë një. A del aty përpara gjithëve? Urdhro? Del të flet para gjithëve? Jo, baiza, një po, po, po, po baiza, është një veçorë, po ju keni një zakon të keq që nuk dëgjoni. Po, se po vlisim gjithë gjësi. Kjo është asnjë, është një profesion e që e bën njeriu, mm. nuk është një profesion që del përpara gjithëve. Është një profesion që kryet po themi mën në prapa scenë, nuk është me prezantime, me gjëra. Edhe pse mund të jetë, më radhë është artistika. Jo, jo, jo. Njëri nga ne këtu e ka këtë profesionin? Jo. Ja. Dhe dha ja. ky profesioneri mm. do të jesh i mirë. Nëse nuk je i mirë, mund të bësh dëm të madh. D, d, d. Aha, do. Do. Do. Do të ka shkallidhje me mjeksin. Jo, ka lidhje me mjeksin. Po, ç' po më afillon? Jo, nuk fillon. Me p, me p's arkitekt. Pi, pi, pi. Ç' është pi? Pi. Pi. Jo. Jo. Pi. Pi. So apo pilot nuk fillon me p. Po të sigurt. Po bën dëm të madh. Jo, pili pili jo. Tani dëmet të mëdha i shkakton të tjerva apo vetes në këtë rast? Jo, jo nuk shkakon dëmë këy. Po pra, aty tinë tha dëmë. Qëshë shkakton fundosi. Shoftë bën gabime. Ky të të rënon të mund të rënon po. Kë. Mund të fundosë ekonomike domethënë. Ekonomia ekonomika. <laughs> ekonomika. ekonomika. ekonomika. Alti edhe për të ndihmon të fundosë. Tani uni dash pa një profesion? A, a, a. Me a fillon? Jo. jo. Me. Çfarë është kjo? Avokat. E, bravo me a fillon. Me. Ek. A, bravo. Ek. Apo ama. Shumë lente. Po tani, si duket ndihmë? Për na fundosë e pastaj dolën vetme. E gjuftuan? Ka. E rëshumenet. E ojer i ke vënë etj. Ti të ndihmon ku? Unë pak më parë u thash që këto fundosë. Jo, që thati është i profesion që e bën vetë, jo thashun për firmën. Po bram, për firmën. Dhe Maltinit e di ti ç'së? Ai, ai. Tha... Ai, ai, e zgjodha ekonomisti. Ta vëre pa. E tha dha ato. Kë ninje kozan, ju nuk dëgjoni. Po po, kjo është e sigurt. Po po, kur nuk na flasin çto dëgjojm thojë. E mendon ai dhe nuk e thotë. O da banojë humbin dhe vazhdon. Po brap. Unë gjej raxhi nuk ka asnjë lloj për plus. Një grim dinjitet duhet. Themi mbas <laughs> pak Mark Ronson, Bruno Mars. <laughs> Uptown Funk. Ta bëjm. for them hood go set you hallelujah girl set you hallelujah cause Uptown Funk gon' give it to you Club FM 100.4 Hello, mëmësse Jenny, don't be hasty. Un son gut. Mërestra Jenny. Oj. Ja vjen një tjetër. Një mëmës tjetër. Ojer, tam. Ehm. Po shikë këtë portretin e, e një personi i cili Mm. është rruar uh, nga një anë e fytyrës dhe është më dëlimi i rruar, por çfarë është kjo? Jo, ja, unë nga që pash komentin që kishin bërë për Altinin. Pa. edhe fillova po kërkoja për mjekra çuditshme dhe më doli faktikisht ka një histori sepse ky zotria Kevin Gibson me kanë thënë se gjeti dhe ishte <laughs> në mbarë sa pse mos e sasi. Ai jeton në Florida, është arrestuar nga policia sepse është kapur me, me marijuan, jo, me marijuan duk... në no, përpjekje për, për ta shitur ato. Megjithatë, mua mbani për shtypi mjekra e tij, është hera e parë që shoj një mjekër kaq çuditshme sepse gjysma e mjekrës është e bollshme. Edhe mustache po edhe Mustafa. Si thua, si është e e bolshme, dashuaja. <g princes> është e një mëkër bolshme. Është e dëndur, e cila uh, faktikisht vazhdon edhe bash me flokët, në gjysmën në njerën anë të tij dhe në tjetrën n nuk e ka fare. Ne kemi versionin e plotë këtu në, plot në faqen e studio. Tret katërta e Luanit, mund të them. Në studio na ka versioni më i mirë këtu plot. Kemi Altinin këtu po. Dikus Dik është kështë shkua e tërë që e altinit si i është bërë mjegërë si të tjapë <laughs> <laughs> Ona marrës të liga të tjapë Ona marrës të liga të tjapë Ona marrës të liga të tjapë Ona marrës të liga tjik është kështë shkua A, se pas në në tëzuar tëmë <laughs> A, <O>, po, po Mirështë të tjapë, pëse si egrë? Tjapë i egrë <laughs> Pëse i ka thënë të dy <laughs> Po, nuk e ti, nuk e ti, nuk e ta ta ti se Ata të but Ës, ës vetë. Ja, dawn mama nature. Nice, mua më duhet kull, e ka kull po lëre. Mos çak coffee, çak coffee. Ta po një mesazh më. Punë mave. Jo, tashmë më ka dalë ajo. Ah. Në fillim e kishte një çik problem. Jo, më çikë kishte. Po tash ia. Se ka pasur asnjë herë. Me. Migra elinit është duke ndryshuar, po ta vini ne. Me kalimin e kohës. Dita ditë, spak po ndryshon. Aha. Sasishë gjithmonë kështu. Rrënjët bëhen si terta, e ke vënë re? Rrënjët i kanë ngjyrën e ftyrës. Se injura fytyrës, se injora të flokëve të tua Ulta. Apse injor. Nuk është. A duhet ta themin që Ulta është jo mjekër, kundra mjekrës. Po. O ulë, duhet të thasim në fazë. Këtë e kam thënë për bështecitë të flakë mjekër Santin. Këtë e kam thënë, po të them të them të drejtën, prapë nuk i them totaltinit që kemi preferencë japse. Ka kuptim. Jo, unë unë lexova, më vjen keq nëse unë u tregova pak Tanë Zubera, i, shkuetur, i, i ka shkojtër Ka <gjaff> shkojtër, digja, në fakt, në fakt, a i ka shkojtër për të gjep, i mungon një pikpyti atje mm. Por, qa e ke atë mjekër si ndo një tjap i eger, more, ha, ha, ha, ha, ha, ha <gjaff> Ni kam 6 vjetës, është biti 7 atë kë, dhe nuk gudzoj të them kështu kolegu tim E, e gudzojn tani shita. dhe shkruan kështu Tani, kështu tani ka disa njerës që janë nëtë gudzhim shëmë Shikoi uh, shikoi foton shikoi foton ton. pa njerëz se tyu. Nëse nëse shikoni foton ton që kemi dalë gjithë bashk. A... Un, sepse tani asnjëherë nuk është dreituar tek Altini me emër. Poqë. Por pa, un është... kam sigurinë që mejeri nuk e ka. <laughs> <laughs> un e hoqsha atë ditë, <laughs> <laughs> nuk e kisha. <laughs> nuk po thot më shenj. Smake atë mjekërsinë i t'i api egën më një. Faktë fotoja, flokët e mia janë zgjatimi i mjekrës Altini. Ëm Lori mund të ishte, po kam vështrimin se çapi i Egër është altinini. Në, <gjubi> në këtë foto. Në fakt është shumë e bukur dĩjon. Isha shumë e bukur dĩjon. Ngaqë është edhe në mes të beach-it me sy në. Dhe dhe dhe në, në, në sün, më ka qejlluar janë dy ditë, ëm um, të kaloj nga kompleksi Dinamo, e keni barazisht kompleksi sportiv Dinamo. Ka pa. filluar të punime tani anëj se do të bëhet një kompleks park sportiv, apo diun se çfarë. Dy ndërtesa janë pothuajse të përfunduara, po është edhe një burr i cili kullot dhith aty, aty. Mm. Gjëdon në kalim, domethënë, thonë se ka parë si avin e egër. Jo, zgjon. Jo, ishte ai. Ëm, ai, ai isha unë isha me cunin. Ëm, dhe dhe dhe cunin tha, "Ua, bave, zgjohta." I jam parë tyrish. Ishte dhit, dhit. Ëm. Edhe unë që i them, "Gjë bave, këto janë dhiti," thash. Ëh, tha muan kushesh burrin. Tani, aty ngatrosha. Fillim fillim domethënë, edhe unë voj ngatrosha sepse sepse i them thamë, i thash në fillim i thash atop me brir, janë janë burra, thash. Po u shofu në sisët i kishim kjo për shumë uh -uh. Një sekundi tashun se këto me brirë Nuk që nga ngrat e këto Po ca dhji ishin me brirë, ca dhji ishin pa brirë Grat mbajnë mm. brirë, burat mjekër Si ka mundësi ja, Kjo me mjekër i thashun kësh burri Kër shofu në da i me sisëa përro për shumë <laughs> Një sekundi, një sekundi tashun Se edhe grat mbajnë mjekra, mbajnë edhe brirë Dhe cjap nuk ishte fara atje Dhe cjap nuk ishte fara atje Po çdo herë ja shon sepse ti hapës tjab... bën çumë. Jo, dakord me po. Po duhet. Tjab... Do të duhet një thjap. Çhapi do të ti ket brir shumë më të madhaja. Po, po, po, e vërtet. Kan përshtypin se pa. Po se sa vdi mm. kishin brir dhe sa vdi sikishin brir. Po mendova që nuk është shitësuese kjo. Po se sa vdi kishin mjegër. Ësht rrace vendi. Dhe të bëdoan. Njëra ngadit që un pash. Ëh. E kishte mjegër si të verdh. Po nuk i bëre një foto. Dhe ai kanëon për ditë atje. Sojë një dhe surprizë dhime sot. Oh, Okej, okay. e do mundohem ta zëj njërin për brinën. <laughs> <laughs> e di bëj një foto mi. E ta fotografoj kur është në pult. <laughs> The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello hello mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në grupin e mëmësit. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Me Altinin, me Oliën, kemi edhe Lorin Terezin. Oh, mirëmëngjes Lori. Lori Terezi është edhe një herë Lori, mirëmëngjes. Edhe një herë Lori, pak më. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Prindërit, okay. Okej, jetam. Oktav, Lori. Oktav, matematika, se. Do të bëhen oltën të vizën nga karrika e Lorit, lutem. Është Sej, vë mundë që më është ndajmeja kjo artimi. Kurse ka telefonin ndorë. Mm. Këto dit, ollë dhe më duhet a kemë, që është të gjerë. Që e ka këto dit? Që si shpekë i duhet. <laughs> kam një, një dy javë që më thotë, këto dit, këto dit. Jo, se në dy javë. Një javë e gjysë. Një javë e gjysë. Aha, okej, okay, po po në dy javë dhe më thëmë, pa. E drejtë. Një javë e gjysë. Te qoj, uriq, është te -choj, te -choj. Te quj uric Te quj uric Më pëllqen shumë si fjallë kështë Te quj uric. uric Si te quj u në ty? Uric Uric <laughs> Po të kisha një iriç dhe të quaj e uric Uric mm. Te quj uric Dhe jetë ndër njëri që i thot uric Për, uh, mm. për një orë nga mishtan të këprimjim washës Dhoajmë në anagram në sotme mm. Një orë nga mishtan të këprimjim Watches, Watches. Yeah. Uh, Ja përpresim që të dëmë përgjit dhe iriç <laughs> O, të zë, shpisht i të zës Ej, më duhet të... Që të duhet? Më duhet të fjo... Këtë djalin të... Ta... Kendoj halë Të marsht... zhidhim Të zhidhim O, të zë... Po, të <laughs> <laughs> <laughs> zë... Po, të zë... Po, mendoj që mund bë... mund bë... mund bë ca... mund në bë ca... mund në bë ca të džingë dhe... Në vogle është... Po, mund në bë... Po, klubin e mjës. mqesit... Me këtë zë... Me këtë zë... Të të të të të të Por qëfar kje më të eze se kje qëtë djeqëm së rrëzë, qëfar kje? E mi e 069 27 222 është përgjitë është vendi këtë mund të përgjitë një përgjitës tonë Qfar duan gocat është përgjitë ja? Diamantet. 0, 6, diamantet. 20. Kanë thënë diamantet? O, e të përshkë. Mos bëni se... Shime shikon, nëse i donin pranojni që i donin, nuk është oh, turkë. Nuk e dua. Ti duash diamantet. Diamantet. Do, do. I kemi diamantet këshu, më rrallë. <laughs> diamantet, nësot... O, mimi, mos i kesh, po ti duash që ti kesh. 8-5-3-shumë. Ti, nuk i do. Nuk ka... Në, në jetën time nuk aspiroj që të kemë vetëm... Po se, ti do të si jo ngarkosh me këtë asaj tjetër nga brava. Jeri më pse vë rimor kjo gjës. Po se nuk më pëlqen fare mënyra e të konceptuarit të gjërave. Ase ku ti si koncepton ti koncepton vetë ashtu. Mirë, a kam, kam të drejtë në diamantik. Jo, tani po. Si po, sikamsin të reason të refletoj për një gjë që nuk duhet normalisht. Jo, një sekondë, po flasim një çitëra. Jo, këtë tash. Ë A josa <risa> vetëm diamantet, a nuk tha diamantet dhe vetëm diamantet as gjithë tjetër dhe as shkollën, as arriten as karjerën. Dëgjoj as... deri në fund. Me dëgjoj deri në fund. Okej. Ço deri në fund ali ju jeni bërë ju vajza? O Altini, merre me telefonin tim. <risa> diamantet, ato ju jeni mundur deri tani se është diamant shumë. Dëgo gjë tjetër dhe nuk mërziten kurrë me to. Dhe dikur që ti dëgjoj gjithmonë. Ah, nuk është vërtetë. Kjo e dyta? Çfarë kanë? Kjo e dyta çfarë? Çfarë të keq e kanë ju pothuajse nuk dëgjoni ju neverë. A është kosh një djalë që i ora, pëlqejnë ora, orat, për shembull, edhe do që të mbaj koleksion e orave, as këto orat ndryshme ti ruajti. Ku ti unse çfarë? Ju thonin që që këtu kjud... Çfarë pra, edhe në në pëlqitja diamant, edhe mund të pranojmë këtë. Po nikë të vlerën e diamanteve, unë, se, të të, unë e di sa kesh në dorë. Po të pëlqejnë ty, unë nuk e pëlqej një gjë që do t'i ta pohoi unë. Jam një burra deri në milionat për diamante, për ju tani, po kote keni se sa mbusnim mund. Debirs. Ora, dishoj, dishoj këtë këngën. Si gat i duin kë kanga oh ieri? Diamante kanë. Po keni edhe një tjetër, më të jetër se kjo. Ja, më kam përshtypën që atë asaj këngë i është referuar personi i zgjatur. Që di vi turp. Ne ze Susanon, po po ja nis të dorë masazh. 074 më thot grat qulqej sot vetëm një formë të suksesit. Të bëjnë për vete burrat. Na marshit të ligat. Të shisni ju për të na bërë për veten. Atëherë ju pse graponi më vrap? Ja kam shuar raportet. Atëherë ini ganti A do të bëj përgjigjet e jerit? Po. Mm -hmm. po. Atëherë, mm -hmm. Jeri. Tam. Shyqyr. <laughs> Përdorë e parë për ty, ose dilema e parë përpara të jesh kjo. Mhm. Mm do zgjidhje të kontrolloje humorin e atyre për rreth teje. Okay. Të mund ta ngri dhe ulë humorin sa herë të doje. Sa herë të doje? Për pra të kesh një super fuqi mbi. Okay, bëj... Një zgjedhje të rrethon mm -hmm. apo të kontrolloje motin. Motin. Është diçka. Nëse atë. Në <e sot> <të> <të> jo, unë do preferoja të kontrolloja humorin dhe gjithmonë kur të shihja njerëzit pa migrenë aty mund largoje. Po prit për pra, am, Ti më bën pyetje mua dhe ksen përgjigjet tim, më lër ta mbarojun. Po zorë <të> më bëni pse ashtu doni. Pra unë do zgjidhja për njerëzit që kam afër meje të kontrolloja humorin që kur të ishim me humorio të mirë, toa ndryshoja dhe toa bëja humorin më të mirë. E pra, kjo është. Osta ka thënë kontrolloj humorin. Eso më do shojë. Po prond al dini ka thënë? <të> <të> <të> <të> Do kontrolloj humorin. Nuk do ramkoj për veten, le të ndihen njerëzit si duan rreth meje. Qoftë mua të më duhet mot i mirë, do ketë mot i mirë. Mendoj se kjo është a? kjo është më e dobishme për këto tema. Ës mendimi i yt. Ka një për shembull, do të thotë që e të drejtë. Ka të bëndë mirë në kavaja të mbjellave. Digjoni. Pite në numër 2 për të ieri. Do të zgjidhë ieri. Q. Ciao. Të punoje si Usqyësja e tigrave dhe luanve në një kopër zoologjik Punë shumë e rezikshme Për e bukë Për e rezikshme De, buja për vetëra apo, apo të punoje <laughs> në një <laughs> centra... Apo të punoje në një central bërta morë shumë delikat Qërë lozid? Kërës dhile me fartë, sëpse un... <laughs> <laughs> oh, oh, A në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Do të përnojë si ushqyësja tigrave, apo si shtypsja butonave Do të zhidja tigrat në kërras Tigrat? Tam Atere, olë të ka thënë? Do ti përja për veta Om, për qëmësht të diove tjeri? A, olë të ka bimë A, olë të ka bimë A, olë të ka thënë do të shumë e gjatë Ka bimë shumë e të trajë për A, dhe për tha morë është më Atere, atini ka thënë? Në kopshë i më të olë të të Kishe një burr që nuk lahet shpesh apo një burr që pi cigare pa pushim. Si dreqi. Po po. Njëri bo... që pi cigare pa pushim apo njëri që nuk lahet shpesh. Jepi heri. Është vështirë. Atëre, Roma kanë por... probleme, por do zija këtë që pinit cigare. Cigare gjithë ditën pra. Andrea Ulta ka thënë, një burr që pi cigare pa pushim. Bravo. Një burr që pi cigare pa pushim. Bravo. Shumë jë Ate, ju përgjithju një përgjithjën i pyet jesë miqdashur Qfar duan gothat Në, në 069 207 222 22, Ocean Drive tani Ga Duke DeMond Kjo është Te Quij U Rich Anagrama përso Te Quij U Rich We're half a tankin empty heart Pretend Club FM 100.4 Hello, <laughs> mirëmëngjes, jemi në radhën e programit, është tani 8:34, ka shkon 8:35. Mirëmëngjes oh, gjithë. Mirëmëngjes. Çupani. Mm, mm, mm. Mirëmëngjes. Ku duan gocat të shpyetja që kemi sot për ju? 0692070222069 2070222 Çfarë 20, duan gocat? Preferencë mm, mm, mm, ka shkruar femrat Duan mm. pak ngrotësi dhe pak siguri. Oh, mirë. Mm. Mirë, oh, mirë, oh, oh mirë. Mir. Mir. Mir. Mir. Ngrotësi në pushtë nuk e dotë ani. Po, ngrotë dhe sigurit. Të në mundë si një komparisë sigurit. <laughs> o t'esha agentë sigurime shë dhe më thënë, një ke e femrat këshu. Madhja, një nëndorë. Ja agentë sigurime shë ingrohtë. O të tipi ngrotë oh. dhe agentë sigurit. <laughs> o po po, mm. nëjësë. Sa femra ka, po është loj e femra shka. Nuk mund t'i përgjisto Gjithasë si një femër, një grua, mendoj se mjaftohet me shëndetin e fëmijëve, me mirëqenien ekonomike dhe respektin dhe dashurin e dashurinë e bashkëshortit. Po si? Për shëndetin e fëmijëve vetëm ne, ne grat duhet kënaqemi. Po edhe po, po flasim vetëm për grat sot. Kjo është dhe burrave <laughs> tani po i. Ka mirë. Këtë e kërkojmë të gjithë. Po ju, shikoni deri se sa e vështirë është të kuptosh gratë. Joni Olga, kush e bën? Bëjmë ne që thua, ti do të, të kujdesesh rreth parave dhe ti të mos kujdes. Kjo është e qartë. Emrat leçohem. Nuk kanë limit totalt dini. Oh. Duan gjithçka. Kjo ka shkuetur. Nuk njehën limit. Duan gjithçka. Nuk jam dakord me këtë, gjithsesi. Ka një far drejtë. Po tani. Tani, po ta marrësh këtu të gjithë njerëzit nuk kanë limite dhe duan gjithçka. E... Unë se më është njërëzore kjo po, pjesë Le të themi femrat pak më shumë jeri ja, Në sot pësim që arduan femrat Nesër do pësim që farduan burrat uh... Let me hear you say yeah! <laughs> <laughs> Vajzat nuk jojnë limit Vajzat nuk jojnë limit Ato do duan Gjithë shka Gjithë shka Let me hear you say yeah! Let me hear you say yeah! yeah. yeah! Hop të vajzë, hop të vajzë Këjtuatë të e kishëm arrumuar? Ja... Një... Një... Ojeri? Videa klibi gjithë një gjyre Mësë bësi kështë të këkësturin janë 300 herë këta Mërshon, Matja... 300 herë shpak... 300 herë... 3 shpak... Nëse italiane themin se jeri është ndryshe. Njeri nga nga Çfarë kjo është? A do të përsekutuar? Po. Më jep një telefon Altin do të më ke për të përsekutuar. Okej, okay, a jeni gati? Gati. Jes. Gati, të kushtoj. Mizdashur, um, mm -hmm. i miganti tani për përgjigjet e në fakt te në spaita. Mm -hmm. Besoj të pop të pop quizi për sot. Mhm. Mm Kemi daluar te Gërma. Mhm. Mm dhe Si, Pytje e parë oh. është për jeri Zëri thërës jeri Dhe i përvajshëm oh. I qenit apo i ujkot Ungërima Ungërima Bravo Oke Pytje nëmër 2 për ty, Altin Asë gjë Hitch Bravo Bravo Jemi të kichi Pasaj vashë <laughs> ah. dhe në të koltat Mund të athot dhe njerë Altin i blënd Po pa tjetë Se se kapat do të Së thash shume shpyr Pytje nëmër 2 për ty, Altin <laughs> po, po. Asë gjë Hitsh. <laughs> <laughs> uh, jemi të hitsh, të një shumë të kë oltat. Puntorë që vendosë dhe ndrejsh pa isjet dhe gypët e ujt. Hidrauliku. Hidrauliku. Bëjadho, bëjadho, sigurisht. Pyre mërkader për ty, profesor. Mendim oh, i pranuar le. përkosisht dhe në mënyrë para prakësht mm. i vërtet. Një përfundim shkencor bazuar mbi të dëna hipotez hipotez sa bukur e thethe sot nuk e di a mund ta kthesh edhe një herë lutem Lori oktav apo jo jo jo jo oktav ti jim gati na bën na thuaj uluni o Llazë uluni para se të thua oktav se aha ti je bi Lori atëra jemi Lori oktav apo Në doa këtë tjetërë, në doa këtë tjetërë, në lori, edhe këtë bukur e dhe Ok, në rikët A tërë, hipotezë Jo, jo, lori, më mendijin, lori Hipotezë E dhe njëherë, lori Pritë bëndzemi, oktavë Hipotezë Bra, bra, është i pa parë Duet i suash lëgjua Ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua Atëherë fitues është Fabiani pa. 000 i bërënum Wow, qërë nëmërë 1-3-0 Ndërko fitoh një kontrol të plot mjekësor Nga spitali amerikanë mm. Bravo mm, mm, mm. Super, Olta mm. Olta, o futat këng mm. mm. po. <laughs> <laughs> e këngë <Pas> dhe vjetra dani Jepi Barimund këta Barimund këta Obopomers Maso këtavës <laughs> kjo të dry dhe roshpirti <laughs> Where do you go Në që ga pasur, pasur, pasur. <laughs> <laughs> të shurin e paro, Olta My <laughs> lovely <laughs> Disa a…. K ou speedj! Ejj!!80エ sheet. Eio... Jeho testit. Ejoa. Ejo! Jeroou. Eiaj! 1k12! Ejo somi Frederikak! Ejo! Hey, podia! E 0, 2k12. Actually 0.12.3 967. Enola a lou. E tu. 3k6. C***. Ja sal... kohet auget. E o! lesser. E eremos 10k12.5 16k91. E Türkiye. Nchi oís qué elu. iterate ni per jour. I eruo! I eruo. Hiii! Hcoco 0.25xCistin.com lands. Eurappe! Eurappeate Кто 30.3atnzill.. Eurappeate this stream. Erik. Eurappeate. Soe upstairs! Eurappeate! So, tamam! Εalmate канал! Eurappeate! Nhungون!osto, Eurappeate fez o facelift. Tá impossível de alongar. Put me up, take me on. Put me up, put me down. Put my feet on the ground. Chuck some. Put me up and make me happy. Logo depois gado escuro, trai, é? Fix. Era que escuro, trai, pá. Nem nem nem, dá dá dá. Chiptar é seguro. Hã? Si Shqiptar fix. Pa, pa, uh, si Shqiptar fix. Si Shqiptar fix. Aja, fu da kota Shqiptar fix. Asho dhe kërcen, lor, si Shqiptar fix. Aja, <laughs> jë <laughs> kuku gjambu. Aja. <laughs> The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mërë më njësi. Hello. Mërë së këni ardhur në këllëbin e më njësit. Mirë më gjesë, Altini, Olka, Lori Më më gjesë, Lori Më më gjesë, Olta Më gjesë, Altini, më më gjesë, Eri Mirë më gjesë, gjesë Gjesë, gjesë <gjës> Atere, Olta oh. Residenca në majtë kodrës e zotave është Olimpi Bravo, Bravo. Oh, Gridi 048-in mm -hmm. baronumri fiton 2 bileta për në Cineplex Oke, okay, letë bëjmë një tjetër pjod e <gjës> miqdanshur Sot në Quizin ton me seri për kategori kemi mitologjinë, mitologjia greke. Për, qesh. për qesh, jo, jo, po zi, të varmë çes, për të varmë çes, po thjesht të, të shoh që kam shumë mesazhe. No, Okej, okay, shumë mesazhe. Ti je se të dëtu? Po, po. Wow! E, ka gjithë mesazhe. Atëherë, nga mitologjia greke, miq dashur, për uh, Një mjek mm -hmm. Për një uh, mjek në optik Kjo kryes Para që se vetëm gjusëmë në punës 0-6-19-20-7-12-22 Durgan mesajë të uaj Për një okulist pra Kjo kryes Para që se vetëm gjusëmë në punës mm -hmm. Kujdes 0-6-9-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 <laughs> 0, 2, 9, 2. Së dollit e numërë nga dretë i pasaj. 0. Ok. Në njërë zëmë. Ese e din numërë, ma se vërë të në tërë. Në së kaqë. Kaqë isham? Po, shanë rrë djë në tonë i gjithë në të. Po, po. Në ka oh. qëtur Gentiana 655 imbaronumit Shiko, shiko Një lullë nga bota i lullë ka I lullë në Gentianus <coughs> Në ka tërguar dhe mesajt po Të lutëm zërin të <laughs> gjëm O po, zëri, arroa farë për zërin Dë gjëni pak Po kujtojmë, po mundojmë të gjëjmë se Kujt i përket këtë këtë zë Në klubin e mqesit Personaj një njërë që alë tini ka zëgjëdur Let shonjë Sot nuk kemi asë një grua që tjetë në krye të partive politike. Po të shojmë sot gradë në politikë, në fakt janë në duar të bura. Të gjithë kuretarët të partive janë bura. <laughs> ok, që në dodi, Dani? Si nuk e mora beshë? Nuk e kuptaj. Se <laughs> dhja së unë tjeshtë kakako një gazë. Lori u lërguat. Po? <laughs> e la punë, në mënyrë të qëndicë. <laughs> Lori sa përla punën. Nëri diskren në banjë, tot. Jam në gjasa. Se njeriu vetëm Osi ka zgjuar më ne ke vëndje të keqe banjë. Kaç spec? Uh, tha ka spec <laughs> po i trgoj. Në fakt në fakt ai tha që uh, nuk po ndije mirë tha. Po. S'ka ndodhur kurrë. S'kam bërë vrapin e mëjtesit edhe i. Me një vrap. S'ka ndodhur. Sa shpejt e mori klipin at lor. Nga lor ia. Wow. Superdicion kur të vi mm, për te Flori, e Marta, e Marta as pak der. Kur në mes dëcisioni tha, i tha oj se si ka tha la pultin dhe i ku. Jo, e nisi një dy herë në fakt, po tha e se, ej se duroj edhe pak, po i ku buri thashik. Po jo, po jo, si duroj. I dik i tha shik. Ëmë min letoritë. I gëmë thënë gjithë momës nuk ka burnin të gjërëm <laughs> <laughs> I gëmë thënë, po të... Uh, do t'i këtë i shparë, po teri, teri I shumë, i shumë, i shumë, i shumë, i shumë, i shumë A mi ndrëve dhe planin <laughs> Shmëri, pa mi ndrëve dhe planin Shmëri, <laughs> <laughs> pa mi ndrëve dhe planin Shmëri, pa mi ndrëve dhe planin E, e ndrëve dhe planin O lorë, o plenë, o, o, o, o më sikë të lorë të ashtë i se e shetëson <laughs> Më randë, të në më Nuk ka gjë, nuk ka gjësh mirë. Shumë <laughs> mirë. Jezgon. Nuk bë kemi një përgjigje? Lori është larguar thjesht për pak minuta, do rikthehet sërish. E çfarë të them? M'dërgoj një mesazh mua. Po, më vazohet të dërgoj <laughs> nga këtu me zdh. Mhm. E gjëkë?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 I feel all the right wrong if there's something I want I'll take all the right wrongs now I'm going to stay in my song I'm try to pickin' up on and it can't be body to fight you know on See you Heartbeats, the pump of my blood. No strings for you to put on. You got your tongue in your cheek. So pardon if I don't speak. Hand to my cards, into your song. No. Now I'm on a roof, setting on fire. Just to give me proof, I'm living on a roof. Not like this, not like this. Flesh and light. Club FM 100.4 Ora është tani 9:16 minuta, mirëmëngjeshi që zgjitemi mirë së keni ardhur në program. Unë ju përshëndes jam blendi këtu bashkë me Jerin, Artini Noltën, edhe Lorin. E gjithashtu këtu me ne është edhe zëvendës ministri Bëjqësis, mirë mjës, mirë mjës, mirë i bujqësisë, Ronin Telegrami. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëse vjen. Mirëmëngjes i gjithëve, mirëse ul gjithë. Mirëse erdhën në studion e Clubit. Mirëmëngjesit. Ë uh, Ronin, do flasim pak bashkë për uh, për një ngjarje një që ndoshta Disa prej dëgjuesve nuk e kanë, nuk e kanë hasur, të tjerë me siguri po, por e di që është e rëndësishme edhe ti doje që të flisje pak për këtë. Kështu që është është mund të tregoj vetë se si se si është gjithë kjo histori. Ë uh, po, ë uh, para le të themi 10 10 ditësh që anjashme, uh, zëvendës ministri i buxhetit të Maqedonas, uh, zoti Lupcho Nikolovski del mënyrë i deklaratë përshtyp the thot që sipas dhënave që ai kishte, castraveci i importuar nga Shqipëria në Maqedoni kishte dal me nivele të larta mbetjes pesticide. Mhm. Mm dhe ai janë ngrenë këtë si Që ndotë thotë që bën uh, rrezik për konsumatorin, domethënë. Po, kjo kjo, kjo është çan nuk kuptohet në këtë. Po. ë uh, Shçetësimi i tij ishte për uh, konsumatorin në Maqedonas, i mm -hmm. cili konsumon castravecin uh, shqiptar dhe ndër të dë tjera <laughs> ka Kazraveci është është një produkt bujqësor që konsumohet gjerësisht në yeah. Ballkan edhe maqedonët nuk, nuk mund nuk mund të bëjnë përjashtim nga kjo. Domasa mm. dieta ballkanike. Dhe midis të tjerash ngritet shqetësimi që duhet të mbajnë përgjegjësi ata zyrtarë maqedonas që e kanë lejuar Kazravecin foodat. Mm. Duke i dhënë kështu një, një ngarkesë le tema i politikës të brendshme. Po, Kastraveci. Po, Kastraveci le lënë që të hyj pra. Po, Kastraveci u përdor për një temë politike. Donë Molla e Sherrit në këtë rast u shndrua në një Kastraveci Sherri. Është qartë. Dhe pra, po ideja është këtu për për Tiranë kok saj. Kjo mendon ti është është konsum, domethënë kjo është politikë brendshme? Jan, sepse ky që i ka bërë këtë deklaratë fillimisht është i opozitës. Ëh, uh, më shtendon asaj dhe dhe tipa më thuaj se ka një bravavi për për të krijuar një një situatë politike atje. Ëh, uh, po, Maqedonia është në prag zgjedhjes dhe ato mos gaboj para disa muajsh kanë formuar një koalicioni, po, një koalicion përkorshme. teknik ku brenda në qeverisia është dhe opozita dhe pozita dhe ëm um, zëvonoz ministri që bëri këtë deklaratë zoti Nikollovski është pjesë e opozitës. Dhe uh, pas deklaratës së tij doli i zëvonoz ministri tjetër i buqësisë që është nga partia uh, le ta quajmë në pozit, megjithëse të dy janë në pozit, po. Shumica situatë. Shumica? dhe do më do kytoli bashk me uh, drejtorin e agjensis uh, tushimi dhe veterinaris plus dhe me drejtoreshën e laboratori shtetror uh, për uh, uh, qështet fitosanitare dhe do në të tre dhe bën një deklarat për shtyp që than që kastraveci importuan nga Shqipria si pas analizave del 25 her uh, më pak uh, me, me ngarkes me mbetje pesticide uh, se norma e le juar Ok, çuhetëj në rregull. Do duke qenë që njëri thoshte është dilar, tjetri thoshte është i ulët, ne menduam që tivon ka pak saj uh, histori dhe dërguam kaçarvetin bashkë me domaten, uh, një sallatë po thuaj se dërguam një sallatë, një, një gjysmë sallate uh, e dërguam uh, në domethënë kampionet, i dërguam për analizë në një laborator referenc të akredituar në Itali. Okej. Okay. Dhe para disa ditësh erdhën uh, rezultatet që thon se uh, mbetjet janë kaq të ulta saqë uh, laboratori vet nuk arrin dot i detektojë, mm -hmm. domethënë aq aq ulta janë. Meqart. Kështu që morali i kësaj historie dhe edhe edhe qëllimi i kësaj të uh, qenin thënë këtu është që Konsumatori brendshem. Njërësi që në nëgjojnë, që duan të sigurisht konsumojnë... Kastravecin të, të anë pa frikë. Po, okej. Okay. Bashme do madhe. Uh, Dëmë të anë, kush do që uh, ka një kastravec për para, dhe po është në dyshim, a ta haj, a po mos ta haj. Ta haj, pa piken e problemit. Kani, uh, kastravecet janë të... të shpar, ka një zonë të aktuar. Uh, Dëmë të anë, ishte, ishte nga një... Mm. Ku bët? Apo është gjithë mjëzë që ja? Po, du të më tonë zonja Lushinës paka shumë është zona që prodohë në shqepër Serash? është dani në Serash? Në poska boj është Serash Shako ma herët ka më përshypin mund është e ati vishë herët Serash është E di, e di ti, e di Olta Olta Olta që i sugjeron zbës përshypin të bërshysit Në... Bravo Volta. Ehm um, oh, oh. pojo, ja, sigurisht, sigurisht. Është si mirë pathen. që kemi ekspert uh, <laughs> <pop>. uh, Katavecit. <laughs> mund vi të vinë në ministrinë tuaj. Ju lutam. Faleminderit, mirë se ardhur. Faleminderit. Kështu që, që domethënë, uh, produktet janë të sigurta, laborator i konfirmon këtë, ëh uh, dhe dhe mund të konsumohen pa pa merak. Fal. Okej. Okay. Falenderoj. Falenderoj juve. Mi ndashu është Ronit Eligrafi, është vend ministri i, i bujqësisë. The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Klub FM Mirë më nxesi Mirë se këni ardhur Në klubin e mqesit në valet nga, e Klub FM në 104 nga. Edhe në ekranin e Klab të vës Edhe në ekranin e Klab të vës Me blendin njerin Me altinin oltën Me mqesit nga punë në valetit Me mqesit në kondit Me <laughs> mqesit Pau, Jauevi. Tiede el Bask. És merçó. Bona et. Sí, Oltin. Ça va? Ni emontats. Ça m'donen. Si que són, si callem. Tu sí, Oltin. Sí, és desacons. És ja desacons. És mercullisht mir. Bregull, bregull, bregull. Bregullis, bregullis. Bregullis mir. Bregullisht mir és davai eri. Pa, és veritat, me 2 dinars al dia. Bregullis. Po. A zi vale. Fat mirë si? Pikërisht, prandaj më brekullisht mirë. <laughs> po. As ti? As unë. Që është shumë mirë. Se ti je në dëshën në sfond edhe. Po bravo. Ishte një dëshën. Ishim kohë fare të shikonin lajmet. Në dëshën. Kjo i ka parë dëshën se pash. Ka me diferim. Ti je ne dëgjuar. Ti ishte në sfond. Po. O dhe ku ishte ti? Ja le diku s'altë sot. Ti s'm zuri gjokë pastaj edhe. Ti ishe para fondit ishe. Sot apo më në ngocë. Un kisha punë punat që mund të bëj një maman në atë orë. Hekuros. Janë gaztritë është gati vela vetrisë. Enët në një dhar. Do, ankoj edhe sot për hekurosin. Jo, jo, edhe sot nuk edhe më brom. Nuk e prek asëm brom. E bërë si. Kisha hekurosur boll fundjavës. E goën graza bën shumë hekur. Mm -hmm. Jodaj spinajsh për Hekur bërë është <laughs> i dokon të të të të shumë Pop oh, Sot është dada 27 27, pop Po kanë luftuar që gjithë kohës dhe Hekurin të akaluen burrëve pop. E ti, Sekandar. e ti <laughs> Te Hekurin kanë gjetur shara në A, gosht Për pikje të shtuar Për Hekurin përbët një luft e jeshtë dhe kushme Ka Ka më përshëtybje në Ka, ka Ka lobist Ti kaloj biznes nga ata që kanë hekurin e burrit. Po. Le të bëhemi 1000 veta që ti kaloj hekurin e burrit. Po. Ajë është ditë. Ajë ditë për mbysje. Dhet arriti e rravës. Jo, jo, për mbysje. Vetëm një hap, kjo është luftë e gjallë. Kjo jep një fitore madhe. Jo luftë, një betejë. Apo jo, jo, ta. Kështu brap. Nuk di ç'tjetër të them. Olda, çfarë tjetër ina? Shumë çuditshme. Jo maya, jo, edhe hekurin ta marrëm drejt drejt, duke kam jo, dash shumë inat, po thjesht më mund her pas here më mblidhen shumë ato. Mm. Sot në emision do pyesim çfarë duan çunat. Tah, se djem pyetëm çfarë duan gosat, kështu që sot është po rada themi ralla çunat. Ralla e djemve po. Çfarë duan çunat? desha është më um, më pak e thjeshtë, më pak komplekse. Më pak, paga... a, ah, okay. ah, se të besoj, se besoj. Se dihet diesh më çfarë duan gratë këtu. Jo, <laughs> mua diem për çò <laughs> <laughs> <de>, <laughs> jo, e di çfarë mbulceu dije që. A seri për ne nuk din se bënte. 90% e përgjigjeve. Kur jo në atmosferën në dhomë. Jo, jo, 90% e përgjigjeve ishte që nga meshkujt. Dhe gjithasort mm. duat shoh ai janë femrat ato që du shkruajnë më shumë, po janë diem. Do shohim. Por çfarë duan çunat? është për çunat vetë që thon se çfarë duan është edhe për ato goca që mendojnë se din se çfarë çunat duan po vi njën mendje jo jo tani turin me shumicë edhe një mendje mund të flasësh plus me qënisë mund ta serosh ishte regjia që gabori regjia mund mund të serohet apo jo pa Gojal te Lori. Jemi Lori. Jo nuk më duhet që vrasin ndënë në herë se çfarë duan. Bravo regjia. <g> lum. Ua. Wow. Lum Gojal, lum Gojal. Faleminderit. Ato din çfarë duan vetë. Faleminderit. Po duhet fare kështu. Bravo regjia. <Kus? g -a> por, por me siguri e di pse çfarë doni ju Lori. Kjo është e sigurt. Pushja ta mikrofonin regjis sot ndër sistemar veshum. Domethënëri po thot. Grat mund të mos din çfarë duan grat. Por sigurisht e din se çfarë duam burrë. E di, <laughs> e di. E të di. Shikao, jo se nuk e <laughs> di se çfarë duam vet, por ndoshta është ësht, aq ësht komplekse në të tjerën të sa nuk nuk bën një rall. Është komplekse hosa na. Nuk bën një rall të gjërave që duam, po përplaseni. <laughs> madje madje edhe kur e dim se çfarë duan meshkujt apo çunat, e nuk ja japim. Ska. <laughs> A ty një faktë e shësë të klesë më se a ty E ka në dorë vecë Të duha në posë të të jabe Që këtë e një beskutë një? Që e to tabu? Okej, mirë, regullë morëvesh dëmë të më tëmë Këtë e mbarojnë Këtë e mbarojnë A ti i gim të ne? Këtë e më zjarua Lash Life, është titullu i këtë e këndon Zara, Larsson Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në the past, doing it all night, all summer, doing it Club FM 100.4 po? Mirë më njëzë mm, Më njëzërta Quna, mm, që fardoni? Mm, mm, mm. Më njëzë shpirtja A vazhë të to, o dhe më to shpirti zemrësa? U bëtë të gjithë Wow <laughs> Këtë farët me? Më më mirë, vështoni, vështoni po I shprejni dashuri njënë atjetë Po thoni më <laughs> po pëpysja, që fardoni u quna? Duke që çështë tema për Se sot. Se nuk na that asgjë. Po pa, si fillim un dua dy vezë skuqura. I <laughs> ngjojum është dhe i copë diaf. Jo, nuk e kishim për si... stomakun ah, të, okay. të Altin. <laughs> Gjithmonë i hahet. Altin, për çjo temë. Po ç'tësh sa më produktivola ti e di që duhet të jesh i ngrën. Apo jo. <laughs> Produktiviteti fillon nga stomaku, Altin. A e ngani <laughs> për anagramën? Okej, okay, s'na that asjë. Fast backward. Pa, Gatë vini. Ta hedhim. Hida. Ta hedhim. Anagrama në klubin e miqesit. A e ke la fialën? Fiala është ta. Delikome. Ë? Ë? Deli Delikome. Është Delikam apo Delikome? Deli okay. Delikome. Delikome. Tarzis si mm. demonza. E, l, i, k, o, m, D-E-L-I-K-O-M-E Delikome Dal në dal, doshtë avajzë të dhe gjenjë Delikome i ej Delikome e olëta O, po O, lëllë, lëllë, lëllë, lëllë Lëllë, lëllë, lëllë E gjithë e përte? Delikome Për që faluajmë? Për një kontrol të plot mjekësor nga spitali Amerikanë D-L-I-K-O-M-E Pësirës të gjitha Delikome Qetsovajta S'tjo është një rimërita Nga që mënde Gëtë një është dhe ti një TAK Një një një, një, një, një Ditshka He, s'më kanë rraur kur ishe e vogull në fakt <laughs> He, shikoni pak He, uh, shikoni pak Këtë gjënë shpifur që më dërgoj e e o, shun, u kura, E, qashkja Po, unë të anë dërgova tu së të u bërë e kur e shtarë E, ullutëm Oh, my God Oh, Loro Oh, regjia Oh, oh. oh, oh. oh, oh. <laughs> një, është, një, është një gjemelersh Mendojt që, do dë, më thonë, ideja i shte që do linë të një dhije vogël, por do linë një që uh -huh. dhije madha Se e kanë cilësuar si dhija me fytyr një rio, jo, por në oh fakt të shumë, shumë e shpifur Në kabre një rio Ka lindur në një fshat në Maleizi është një fermer që quhet Ibrahim Basir Injan Ibrahim? Ndosh, ta Se pa me ndojë Nuk i ditë se nuk i kam parë Mos Ibrahimi në njërë papë Nuk ka foto të zotri, s'ka vetëm foto të dhijë që ka ardhur një jetë në një një më njërë të cëtë që Lori, kamënë si që më stakuzojnë vetëm Ibrahimi mundin dhe zhja Ka pyrë dhja Dinkajdi Ibrahimi kërë në latë Ibrahimi s'ka pas për nj I bravery's tijer. Shojm. Ojojoj. Ështe shumë etmërs, vetë zgjerrata. Oltë, oltë vazhdon akoma me teorinë e cakt. Oltë, flasim për Florentinin. Po flasim për thinolt tani. Po bra. Atë, çfarë duan çunat tash po? Pam. Njeri ti ç'ke për tëm për këtë? Çfarë? O, ç'ke për të ondua që dëgjoju edhe një herë, pastaj So nuk jam çun. Dio, <laughs> jo, mirë, çfarë mendon ti se duan çunë? Ishte. Tani... Nuk tash e etsh. Dua tani se jo një herë. <sighs> se mëop për qendër replikoj pastaj. <laughs> Na tregoni ju çfarë doni, se ju themi ne çfarë doni ju. Re-add like. Ni... Re-add like. Mes të tjerave, po. Mm. Qetçi, qetçi, e gjë. Me re-add like, blendi. Qetçi, liri. <laughs> liri, qetçi, domethënë um... me dal me fyje me shoptë. Hapsir, e kam vështirë gjitha këto gjëra. Më merr frymë pak jane. Po, po. <laughs> <Undua, laughs> Shumë e rëndësishme. Çoun dua të di çfarë mendon Lori. Çfarë mendon Lori? Lori vetëm Lori vetëm një fjalë, Lori vetëm një fjalë ka për të thënë. <laughs> Jemi Lori, çfarë, çfarë do Lori, futes. Si? Çfarë, o thuaj e vet altini ose? Okej, ta them. Osu... Okay, um. Azot. Oh. Oktav. Oktav. <laughs> o, <Oktav. laughs> <laughs> <laughs> oh, sosie ka, sot, sot, sot ja. Vërtet e do këtë. Ka çka thon Lori? Mirë. Po ti e altini. Jo, unë jam me blendin. Nuk Do më dhe nështoa aty edhe pak dashurri dhe kash Po Ngo pën shprea rehatin, qëtësi dhe dashurri E dhe njëri Kujdesi, ishte edhe njërija brëndë Ljërinë e duatë parë njëri Ljëria është parë nësak uftarë Stabilitet, integrim A u avanshti Konsensus Zakonishtë ljërinë e duatë në ta kërë mërtohen Po Pa të duatë ljëria, normal A mund të hapësh pak te një Se duatë në faljë Qëfar është kjo? Isë është gjemë, që nga në gjemë? Këtë gjemë... Këtë gjemë... Këtë gjemë më bugur... Shumë kodë, a? Atë ere... Lori! <gjë> po ja, për mirësua që... Po për... Po për e duan të apjesë Lori... Lori që mendonë, qëfar duan qunat? Go, Lori! Jebi, Lori! Përveç oktavës... Qëfar duan qunat? Um... Çfarë duan meshkujt sot? Çfarë duan? Çfarë do ti Lori? S'i thënë ti që bëjmë me këta? Janë në vëmendje të, janë në vëmendje, janë që monsieur te femrës domethënë. Kushon, ai po për veten e vet. Po thaa normal po. Donjë të jetë në çmendur momentjes. Domethënë të jetë vetëm për të. Të jetë, të jetë diell. Të jetë diell për femrën, diell. Të jetë diell për femrën. Kur s'është ai, ajo bëhet rresh. Po, po. Kur s'është ai, ajo do të bëjë. Ajo mirça dro kur s'është. Breshër, breshër kur nuk është dielli. Ajo tropizma gjithtokëshëm domethënë. Vetëm sehet nga dielli i saj. Dielli i saj. Tian, tiel, tiel. Ne jam lindi këtu se është po. Thojë edhe një Lori. Sa është besuar? Lori thënë një lutem si e the. Kaç Tian. Kaç planetare ka Lori? Bravo. Më bëftë. E dëgoj se çfarë dom. Ju mendoni të caktuar edhe të falet, të falet. Më mja. Very very e ke lutjen e ke tekstin e lutjes <laughs> historisht? Do ta shkruajmë. Do ta shkruash. <laughs> e ka një, po e ka personal, nuk jepreza... <laughs> yeah. yeah. yeah. <laughs> <laughs> <laughs> e publikon dot. Mund ta nisësh Lori. Është e prurë. E tani vjen unë se shkruani poezi këtu. Duhet të filloj kjo falënderit që ekziston e O dielli im. Faleminderit Lori. Uh, hajde të mos ke sim të dëgjuar më le të të dëgjuar. Ë? Thamshi kishim dëgjuar të gjitha. Po bra, yeah, Lori që no, do të die diell të dashur. Çfarë duan çunë atë shpjythje? Unë kisha më thjeshta, un po mendojem. E ke parasysh? Një kështu. Një dy net të ndara për për çef, për çef. Për dal me çunën, për hmm. për çef dom. Si do, këtë çdo javë në net. Çdo javë po dy net. Aha. Mirë ditë. Në bëllë nga 7 ditë që ka java, 2 janë të zona Po shiko, se është dhe një që interesantë dhe që më ndohë Filon me 2 ditë, pas e fillon 1 ditë po 1 ditë jo, 1 ditë ndohës ta Dhe pas e fillon 1 ditë po 1 ditë po 1 ditë po <gjantë> <Ele> <gjantë> Dhe bëhet një avë po, të javë atjetur 2 ditë Ndo është ta Ha ha ha ha Ha më të shke Pas a i kënë në Thailand E dhe dhjënë më fare E dhe këmë në gjithë E më bëri që Se ajo Nata e dytë me shokët Ajo qënë drejtë tyri e familjare Të dashurë quna Ur dra Ju do një dy ditë në javë pushim Po gravë të uaj Sa jepni Liri në javë Sa të duaj Me të drejtë duhet jepin dy E kanë fituar vetë Barazim Sëpa kemi dhënë ne What? Së si e? Nuk e ti se qërë janë një njëri, mos tëm pyrë Pritë, pritë ati gjëmë, më se ishë Më ndja i quna vë jëri Për qenë? Si jëri ka qef shumë djetë E, këshumë djetë në këtë gjatë javëse Një rikë Kërës për të jërë Mendojë jëri qërë të unë quna Omës mendojë dhe të më gjëra negativa Edhe ti E të gjëra negativë, duon t'i nga shpia Bum, bum, bum Sa po e thamë? Ajo e thamë? E thamë dyrhë E thamë dyrhë E njërë po njërë, jo po sa ti Njërë po njërë, jo? Jo, unë e kisha përko unë e lirë, jo përra rëtisi nga shpia Më vjen keqë Jo, minitë, e unë ta kishin Pratë që dhe më Ajo jo, e unë Lasinë pasaj Lasinë pasaj, pa 06, 9, 10, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Isimago <laughs> The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mir Mungjesimi is <laughs> the genial Artur Kujeri Mungjesit ku eri Delikome është anagrama e fjalës së sotme, për cit yolë që doni që ta zgjidhni. D E L I K O M E. e. Dhe kjo është për një kontroll të plot mjekësor nga spitali amerikan. Kontroll të plot mjekësor nga spitali amerikan. Faleminderit Otela. Delikome. Mm -hmm. Duhet mm -hmm. që ta ta ndryshoni rendin e këtyre gërmave në mënyrë që të formoni fjalën që ka kuptim. Delikome. Nuk e mendoja fare këtë. Ti u kthimore me këtë, u harrove. Kishte një diskutim të fortë me. Po bra. Disputim shumë të fort me oltë në këtë studi Një fort <laughs> for sa që të degradon dhe njerë duke për mund dhe emra por... E dhe emra kam shështë Ti mban, ti mban dhëmbët Ka fëshon njerë gjuhën edhe së nëzirë më Pa ha njerë? Ja, më të shërë Pa përvojnë njerë, oke Okej Pydhi, është qëvarë duan qunat? Kemi një, oltëa du të nëleze një mesaj <laughs> Jevi oltëa Po, <tës> e të tëzoj. E të tëzoj? Ska masin dhe problemi. Ë... <tës> Pushtet... Jo e të pesash. Jo e të të jetë të setës, sa me vjen kesh, mesajtët e tjera okay. i sensurojmë. Pushtet, para, femra. Këto duan me shkujt, po janë budollet lëshe. Unë me ndoj, mjafton, po gjetët edha shuri në vërtet, ke i gjetë ur gjithë shkam. Sa... <tës> Dishuat? Pushtet... Pare... Para... Femra. Dhe Femra. <tës> Puna sa i se i gëzuar minatori, kur Më fort kur... Lori. Sa i gëzuar minatori kur për ditëlindje një copë minerali dhuruan, ka pasur një keks. Cop në copë mineralin thonë se. Ai pra. Ky minatori ishte vërtet të... minator. Ëhë. Uh në -huh. minerali po, ishte vërtet. Sepse siç dihet, tipura duan, femra, sa them, femra. Pushtet, pushtet. pushtet hara, po. <laughs> wow. Ëhë. Ej, samish e kanë ndufitur, a? Po, pra. Kam një mesaj nga Mikelli, mm. që oh, më thotë, dëgjodha fjallën barazi gjinora. Ndërko Roberto Benjini thotë, është pa kuptim që femrat kërkojnë barazi, kur në faktë janë më të përkryara se meshkujtë. Mm. Për shakaj, oh. ja, eh? <laughs> po <lëra geler> a i shumë rizë, shëtë i dhe. Për lëra më ti, u lja mikrofonin rëqisë. <laughs> jo, më shëllë, ka të dritën e za i të no, flasë. E dhe njërë për për të të të të të të të të të dhe, dhe, dhe njërë. <laughs> <laughs> Shprehen, është, është pa kuptim që femrat kërkojnë barazi, kur në fakt janë shumë më të përkryer asemeshkujt. Pa, pa. Kanë shumë drejtë. Falem deritë. Në faktë, duhet që ju në te kalonit dhe pasaj në ty kërkojnë barazi. Luftojnë në për drejtë atë dhe. <laughs> <laughs> për drejtë atë barë-barëtë. E dhe që si meritojmë, që edhim shumë i që si meritojmë. Asë gjemë. Nisa, okej, okay, falem deritë gota. Wow, qëra. qëra më doli, që wow, go <laughs> Një lëma, ku të mund të që farë Një gjë Një gjë me lesh, me mjekër A shë një gjë që gënë postuar në të mjetër në të mjetër O shë altin, me mjekër Jo, jo, e kanë ruar këta Po, e kanë Shiko që ndodhë kër ruës This is Club FM 100.4 altin e mbajmë. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Qi gjithë në kroynën e Mëngjesit ju përshëndesim, ju urojmë një ditë fantastike. Hello. Ai urojmë mm, që Ej, Virjon, duhet të bëjmë një kënd të ri këtu në kroynën e Mëngjesit. Këndin e ditëlindjes. Këndin e ditëlindjes. Bom. Mm. Po. Ta bëjmë, unë them bëjmë këndin e jo ditëlindjes. Jo, jo, të bëjmë këndin e ditëlindjes. Ku ju mund na dërgoni për njerëz që kanë ditëlindjen? Dhe një kartolinë për ta. Mund ta lexojmë. Po, për Kartolina dojt i njësën i të Kleab FM në Hotel Rognar Dhe dojt i njësën i 2-3 ditë para Normalisë Mënyrë që jetë na vim Kartolina dhe ti kemi përse cilën ditë Lëtëzojmë dhe Kartolinët O, sa bugër Edhit lindjeve Mo përçenë, sike Përçenë? Shmë bugërësht Tanina dojt vetëm një jingle Po, po, atë këlesikë e shte Që mund të akendojmë, po E gëndim vetë, po Mu në të më të mështë jetë k të ketë çdoherë emocionin. Po të ketë të ketë një emocionin ket? e çastit. Po mirë. Diçka të bëj me me 9 muaj në barkun e mamit, pastaj lindë ti, diçka e tillë. Ëh, a ke vështirësi? Do mir. thurin vargje. Po. Mirë, bukur. Po më që sot e ka <laughs> Mami dhe Babi 9 muaj më parë. Diçka e tillë domun. Nuk e, mm -hmm. nuk e di. Mirë, më gjithë sot e kam mbesa ime ditëlindje, le po, ta nisim me urimin para. Po, e ke për, a, për, e për, a, për jo, o, një kartë lindje për mbesën. E ke për lol. Bëj një kartelinë për mbesën, ma dërgo mua. Po, po pse më ta dërgoi ti tashiko. Tu mund tani direkt. Po direkt do e shkruajm këtu. Shkruaje, ma dërgo mua. E bëj me të çastit themun. Hajt. Shi, az do të shkruaj. Të ngjë. Um. Çega imën Olga. Eri. Eri, Eri gati sa diesh për një Eri sot 19. 19, 19 nga goze vogë Ja, nuk po shikojmë këngën. Nuk ndalëm këngë, nuk ndalëm këngë. Okej, miç. Po, me qëm gjeti ç'i fundator i them u bësh 100 vjeçë. Edhe një i mbesër më të mirë në botë. Edhe 100. Mbesër më të mirë në botë. Ç'është deri? Se kemi atë teze, blen, ishim, ishim mirë, apo jo? Ai fshive? Ai gjangsihir po. Legamë si që un ti e di, un si duhet të të fëmijët. Qa ka këtu bërqeshë mje? Këse kërët e fare Dë maninë tuaj bërqeshë Dhe i të të të të të të të të të të të të të të shi I bi telefon i Tezës Ja mua e nje Ty Dajës O Tëzë O shpirët E kamë Shënjë Instagram shi. Unë uni dua. Ti je bërë shaka. E mashaka ishte aty on. O te ze. Ëh, ç'to. E kështu meqëra fjala, kjo Eri më ka bërteza për her të parë. Po pra, prandaje. Prandaj kam një çik të veçantë. Ah, kuptoa. Po thani pa të mesat të tjera, din që e ke të veçantë apo u thua secili? Me çe veç e thua? Po ne sa tani, secili i veçantë është. Mirë, faleminderit Olta. Të lutam. Vazdojmë tani, mund të vazhdojmë. Po sigurisht. Okej. Dobre utra, do të të mirë më njësë Në këtë gjuhë që flitet edhe në omskë, edhe në tomskë uh -huh. Dhe mm -hmm. olëta është Rusishtë Bravo Bravo, bravo, bravo mm -hmm. Bravo në ertili, një, gjasht, tatin, baronumri, fiton dy bileta për në Cineplex mm -hmm. Mm -hmm. Ndërkoj që vjedhje ka ndodhur në Tiran Më thot, iërma e parat, 3, 3, 3, in baronumri, fiton dy bileta për në teatrin komptarë Nuk e pasnesër deri ditën e ardhme nga Tiranë. Ka autobusi i syni. I jeri shumë e gëzuar sot me qira fjala. Nuk e di. Sepse autobuzët e linjave ndër, do të them për shembull ajo që merr Tiranë-Selanik, Tirana thën këto. O, kanë ikur nga do largohen nga shtëpia e Jerit. Wow, super. Alleluja. Ku do shkoj? Ëm Në saktëri do të largohet vlumi uh, i flermën në parkun e autobusëve. Okej. Okay. Apo kjo qënkather. Pasa vljeria i spi. Bravo! Sot e mora, mora këtë vendim të rëndësishëm. Nuk e kisha guptar. Gëzoh shtëpinë. Faleminderit. Jeri është shumë i lumtur me kryetarin e bashkisë, shum që shumë tha, që është një gjë shumë e mirë që bën, që nuk do hyjnë këta autobuz në, në tek shtëpia e Jerit, se ishin deri tani në bulevard. Mm -hmm. Po pra. Ë, uh, por do të qendrojnë tek uh, tek pallati i sporteve. Shumë mirë. Hmm. Kështu që për të marr selanikun, ojta, tek pallati i sporteve. Okej. Okay. Në këtë mënyrë dhe kjo mund të fler. Po, rehat, më në fund. Tanë, siç mundën këta nisin nga ora 3 mjesit? Po fillojnë që në orën 3, zakonisht. Do të thënë, poshtë poshtë sipër aty, në dhe orën dhe 3. Vetëm një... një, qëllon që të jenë edhe 5 autobuze në të njëjtën kohë. Ja është një çmërr i vërtetë. Do të në pesë autobuse duhet mbushën për të ikur në Stamboll, në Krim. Ku do të shaft? Për te Kosova, po është i mrekte Kosova. Ja në Kosovë. Ja kë i ka shumë gjin kandid. Nga i ke di? Këto linjat Greqi, Itali, Itali. Në Itali me autobus? Ë, më fal, Greqi përgjithsisht, po kam parë edhe era, nuk e di. Kanada. Itali. Mos niset në Amerikë ti. Është njëri që dënatial. Hajde Toronto. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Je jesu për Ballmer. Po. A do më tutje altim po? Jo, e kam fjalën me iku dhe sot kur ja kalon mirë ditë qore. Qora kalon shpejt po. Ai gati di altin për të përgjigjur pyetje. Po, gati. Altim do të përballet tani me dilemat e tij. Hm. A tëre. E do të shikojmë se si janë përgjigjur gocat. Si Si kur t'ishtë në altini Si kur t'ishtë në ti mm. Dhe si janë përqinjë gjurë ata që janë në të gjimë Gati Pide e par Do t'gjidi e altin Të ecje këmbadoras Kudo Apo Të bëj e vetëm gjurë më kafshës Do të të që Kur t'frisja Do t'gjështë vetëm Kung rrie, do t'ulërie, do t'mjaulie Do t'rërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërër Kjo do ishte fjala jote komunikuese. Do doja te bëja zhurma kafshësh. A der Altini ka zgjedhur zhurmat e kafshëve yeni ka thënë këmbadora? Oh. Inkesheri? Si qenush? Si qenush, edhe Volta? Si qenush, çfarë? Do ishte këmbadora sepse. Atëse mos do bëndë si qen. Gabimi ojta. Ëtë mërshna dhe është. Interfiera shumë gabim. Çfarë? Ti Altini në vend fjalëve do të përdorë të ti. Do merresh në veshtë në radio, kupton? Uf uf. Uf, uf, do thosht të tërkos Po, pëse të mësoshit ju Përvoj, po, dhe, dhe kuptohë një masi gjëbë Po, dhe bëndim sikërë Si të nga frisi, Altini? Po, unë tanin nuk përse Kjojta Nisa është <gjë> zhete, <Pyrite, gjë> Altini, në gjithë së si Po, po Nisa Përvoj, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Po, ose? Abo Prince David Bowie <laughs> Su so, men do më me fara, eh? okej okay. To Bo. David Bowie Një Një Një Një Një Një Prince men do më fara Një Një Një Një Një Një Suhet që Prince Orin. ka vdikur pa testament pastë flamën testament. Pa. testament pa. Po, por se nuk e pristein fakt, kështu që nuk i kishte llogaritur kështu. Po, dhe pasuria e tij 55 milion dollarësh. S'dihet, nuk Mund të kaloj të afër me të afër vet motrës. Okej. Okej, hotelze. Bijo. Teze as pra nuk përngjetë ashi be odaja. Dhynia e 30 të fundit për ty altim? Po. Do të zgjidhë të haje gjithmonë vetëm produkte dhe nënprodukte mishi. Mhm. Qofte, salamra, mishra, të ndryshma Apo, të haje vetëm fruta deti Vetëm fruta deti? Vetëm fruta deti Pesh ka lamar e sëpje Do më në qita këto deti qa Gjita, gjita, gjita E... fruta të detit Njeri ka thën? Mish No, no, njeri Mish O, no, oljta Me qita të të të të tënë njeri Ma taj, vajsa Me ndo fa si është fruta të detit pa përpëshirë peshjit, o? E, hey, putëm një <laughs> <bradlinge>. <laughs> pesh të mëgjëtri. Apo ta një pesh balenat. Peshka i qenët gjithë do t'i hajëri. Qa ka deti? Yes, King. Ta një uh, në këngën overproof. Në klubin mëgjesit. Mëgjes. size again Club FM 100.4 Mirë më gjesi! Mirë se keni ardhën që të që të që të thunë në klubin e më gjesit me njerin Mirë më gjesi Dhe Olë tënë Mirë më gjesi Si flirëtojnë shqiptarët dhe që farë të diskutojnë nësot? Hello! Si flirëtojnë shqiptarët? Mm. Kjo shpjëdja, ju keni përgjishjet 069 207 222 YGYM Pappera Qau del vër para Eeeh oh, Shruan uh, ka... Njoni Njoni këtu në Facebook Qerqani YGYM YGYM YGYM Po, ygjym Nekalon të pare ta në turshë Nekalon të pare ta në turshë Tregoni pak, nuk është e vërdet kjo <coughs> se të qarru del për parë me i gjypt dhe më Cira, gjypt dhe më gjypt dhe më sui Unë duhet sosha që kam dryshuar pak fornë mm. Në të shkuptim që tani duke qënë se gjithku është i registruar në Facebook apo Instagram Nuk e di për Instagram e po në Facebook pëmerem Po në Snapchat pak të më pat Po, në rjelet sociale mm -hmm. fillojnë dhe këmgulljen Nuk duke durguar mesaje pa fund, foto... Aha. Po, kërkesa i e shume mirë, me pranë në si fremë Foto, po në fotot par... Më të kam rëshuar pak më nyrë e të dyrtimi, se përkoj të online PU, lule, varec Foto lullesh? Po O, foto lullesh? Po si kam... Lullesh tyret Ose për pak të nuk di Që të drgojnë fotot e tyre Pris al-tini ka një dhe t'etjeta S'ishte Kjo i al-tinet? Jo, të në të dyrgojnë fotot e trupit O, e këm dëzhyuan e këta është histor Po? Interesante Po, kam pëtale jenë është fenomen, nëse pëse është distruktuar të jenë Me i tja, me i tja, me i tja Plasë për gjarin nga jashtë Tiger Woods Me në nga brëndër të se kejtë dënë që bërët, po Unë se kam, realishtë se kam i den, po Jemi neve që jemi këtu, pa Jashtë Aha, jashtë kësa i studi i bëtnami Të gërëcet Të gërëcet fotoja si e do Wow 3D Oj, oj, oj Charles Wharton Dove donë pse dërgoj, dërgojnë, ëh, dërgojnë? Paften. Dërgojnë foto foto të të pjesëve të ndryshme të trupit. Si mënyrë flirtimi. Normale fare. O zakonisht foto, buzve tjë, no? yeah, buzve. foto de de të buzëve beso altiën, ëh. Ja, buzëve, vetë syve. Fillon gradualisht me buzët. Buzëve janë foto duke u zgjedhosur pastaj në për har. Foto të buzëve. Për bavën e bërmamin. Mo flasim tera foto holta. Es, brapa jam. Problemi është është mirëta din paktën se kush ndonë. Informacion mm -hmm. i saktë, kjo është e rëndësishme. Realitet. Ehm um, Andy ka mm -hmm. shkuetur, i uh, jesh shumë i mirë, më bëi ftesë, ja se jam bloka. Ortro? Bloka. bloka, nuk e di, po. Je i bllokuar. Ah. Ah, ndoshta. Ndoshta je bllokuar në Facebook, mm. apo unë mm. s'e di mm. çfarë. Jo gënerta, thotë tani nuk kanë më guxim të flirtojmë për ball, por gjejmë faqe Facebooku dhe shpalosin dënjënat aty. Ah, shikoj. Vesh është wow. vërtet. Domethën po si hap një faqe Facebooku për shkakun? Është një faqe jote personale. Po. Të, për... jo të gjajin. Mm. Po. Dhe të bëjnë mesazhe sepse nuk është një histori që po, për... ëh. Uh -huh. <laughs> dhe bëjnë mesazhe ka thundur dhe diçka interesante që nuk e dia. Shumë telefonat smartphone pa? mund edhe të telefonosh nga Facebooku. Unë po, Facebook. ja, un nuk e di ato telefonon. Boinë me telefona pa lumëra. Sa i vjetë telefonuar Blendi? Po, po, pse flirr të quhet kjo? Oh, Unë kam në dorë WhatsApp e Viber, por nuk e dia që ishte edhe në Facebook. Okej, do nuk është se merrem. Ka zgjas, zgjies. Është fort fare. Super, goxh. Update e rrug, update. Është edhe një formë që mua më duket vërtet acaruse. Acaruse? Që vazhdon akoma edhe sot e sa di. A deri edhe vetë në formë acaruse? Biri. Njëjërin nuk ka gudzim të të regoj se kush është dhe të merë në telefon ore pa ore me numërë të pshetë Me numërë privat Qelpsira fare Qelpsira fare Kjo është ndursira e ndursireve hmm. Njëndër format më të shumtuare që mu më dode mm -hmm. O kjo është shprirt Kjo është terrorizm Kjo është <laughs> ti themi gjitha të shkemi bje Wow Dëmë në të dërgojnë foto të trupit Po, ofat. Ja, djam, Altinit. S'ka ajo me Altin. Altinin? Altini t'i dërgoj fotot. Ëm Merë një gurë dhe bjeri, dhë të mandi, është më <laughs> si <t> <laughs> një mënyrë tjetër qëptarë. Por si ti bjeri, e ka në mënyrë figurative. Në fshat, por shumë, jë thoshin bajzave. Një thoshin një djali, me një gurë dhe bjeri, ja sa që të që qipë. Kama, lëve pëndjenja. Kënë që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Një mm -hmm. okay. mm -hmm. <të> për e t'jolda? Mhm. Okej. Një për e këshu? Jo, me që së besoje, pra në për. Kanë do një mënyrë, duhet këtë një mënyrë, Tani, se si ti e të rejshë vëmendjene e dikujt për shumull, që jo do, doj që ti bjesh në sy? Ja, duke, duke par tërko në telefonin. Êshtë ajo mënyrë a për shumull me t'jnjërruar, po? Me t'jnjërruar? Me, me t'jnjërruar? Më mm. t'jnjërruar? Ku disa funksionon ajo. Sazani njerzit duan çerat sikur shpejt, më drejt për drejt. Pa, po, mirë, do të bëj live kështu, drejt për drejt. E, se ka vek kështu domethënë që. Si ishte ajo? E, aman yoti ty. Aman lërës e pastë foto të tjera tani, mi tregoj vet. Të, <laughs> jo, po. No, do të çishin nisi në Altinit, <laughs> po që nga do <laughs> me plendi, si të merresh me blendi, si flirtokan gocat kështu. E nuk e di. Por kjo na sjell tek Ky lajmi pra. Që ju tregoja. Kjo Kosmetika, kjo mm -hmm. këto këto rregullimet. Uh, rregullimet. Do të pyesim si ishte kjo. Ka, domethënë, ka është njëra nga gjërat që ka marrën dhën si si, pa, si njëri nga nga ndërhyrjet plastike kozmetike mm -hmm. në mod të kohëve të fundit, po themi 3-4 vitet e fundit. Regullimi është një rregullim plastik i i femrave në zona Inti. Shumë femërore. Po. Tani po, ajo që skuptoi un para kolpit. Po. Pse është kaq e rëndësishme? Jo, gjoksin. Jo? Jo. Duhet të rregullohet estetikisht, ka diçka që nuk shkon. <laughs> <laughs> po, nga sa duket Altin, femrat të një moshe saktuar kanë qejkë që që të ken pamim që kanë patur ku kanë qenë Po, një makinë e vitit 1980, bëjqa duash ti, nuk e këthe ndot të 2016. Altin mos i bëj të paralizma, vazhdo blendin atë regantin. E dhe nëse ndok nga pamjet pak, nuk ka farë, për mua nuk ka farë, nuk ka farë, nuk sidem duke se komse të dinset tjot. Po, vitin e kaluar ka përshumë bëjtja. Po, të shkutojmë për një operacion plastik, kosmetik, shumë intim, mhm. Një cili supozohet që në qofësët i e bënë, e bënë për sëtë edhe në rastin më, Shiko... më të lirëshëm, po themi, për një sëtë e një numërit saktuar. Përbra, për njështështë. Në mos qofështë në një, po themi, strip tiza, ku dihën se qfarë që do, do shfaqë e shgojën nga këto... Ose mm. si më në pikën që fotot hirën në Facebook. Por ka edhe... Në qënë ato edhe partnerët që mund të kemë, kam, kam probleme në këtë pjesë. Dhe në në në çdo detaj, okay? Ja. Dhe tregon New York Times. Mm -hmm. Gazeta The New York Times shkruan se vitin e kaluar përveç grave që po themi janë te një moshe e caktuar. Mm. Edhe 400 vajza, vetëm sheve bashkuara, edhe 400 vajza në 18 vjeçare mm. e kanë kryer këtë yeah. procedurë. Sepse thon ato, shikoni shi, atë, ajo është 40 vjeç, ne shiko se ç'bëri sa bukur ka dalë. Po nuk se unë që jam 8 mëdhjet 10... vjeq, apo 17 mëdhjet vjeq, se përsa të këtu 400 vajza, 8 mëdhjet ose më të reja në mosh, e ka në bërë këto operacion. Për një estetik, për tej po, asaj shë... Drit perfekcionit. Po pra, drit perfekcionit. Su shë... Filonë dhe bëhet më pak tani, perfekte për se jo, këtë jesë. Jo, nuk e di se kush mund tjetë perfekte nga loj i <laughs> të ciljë <tjim> makinave. Këtë nuk e di se kush mund tjetë perfekte nga loj i të ciljë makinave. Varda jo altin e do manuale do automatic. Tek der në katërt çyrë. Et kondicioner. <laughs> Somos per tira. <laughs> Duhet patjetër. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello sa vjen në Clubin e Mjesit. <coughs> Mirëmëngjes. Në Club FM 104, 8:53 minuta në këtë moment <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> okay. të mëngjesit, ju përshëndesim. Mhm. Mhm. Mhm. Okej. Ti e ke ojë fare, a? Cilën? Çfarë është? Ente Martinin. Mhm. <coughs> System <of the> down. Ku është? Ata pritëm. Lori prandaj nuk doli. Pa po prisa për të qopë sujnë Po Lori dojt që të gjoj të qopë sujnë Në klubin e mëgjesit Dhe ne i aplëtësin të dëshirën Po me qa rrasja të të të ja, të dëshirët i Loris Ja ti mund të vendosësh në sfon në basmej aldim Zë kam frikë se Kështë të ndër e, të pak, <laughs> Dhe jemi një DJ mën pak pësë Dhe kur e thotë blendin dohë vërtet Ska ndodhën as një herë ollë ta Po ja, mund tjetë kjoj një herë e parë Ka gjithmon njërë të parë, ha? Eh? Jo, unë e di që aji me shpirë do të taluan dhe, edhe unë do të lija, po është ndërgje i që a gjithmon njërë të <laughs> parë. <laughs> Ka gjithmon një parë. Awe, Lori. Më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më. Kjo është pjesa që është më vështirë për t'u shpjeguar. Kjo. Do pasen këtu si e <tuk? tuk> shpikoni thua. Po kë çan është? Kjo është një pjesë ku ku diçka ndonjëherë. Është sikur vjen brumi. Ne kur shkat i pastaj për të ushtruar peta, pastaj. A ti po të kiziën mendënin. A ti po të kiziën në tavolinë. You the the the way way the want, the the want to do? You want to do? You want to do? I don't think you trust in my self right to sue it's <laughs> fine ai pasaka një pjesë edhe është parke vështirë për t'u shpjeguar kjo do this is club fm 100.4 në në në në në për më tezmë se gjuhi sisha o ha, të martë mi ha cilën është lumë po ha për cilën këndon si lean kënga po jo kush e këndon po hajde vaje kush këndon pas këngën duhet më gërkuh më skajë dorë o të martë të martë të lumë ha pra është një këngë kështu pra përse mm -hmm. ka që e merr diçka tjetër kusovarëm a... duket është po kusovari duhet të jetë po ne kush këndon këndon nga dalin grupi është e nuk e di Shë pa të kasat më... Jo më një... Jo më jasë... është pak më vjetërë... Jo, dohet jetë një brez tjetërën... Moj, të marrë, të marrë, të lumi... Ka ishë maj më në... Sorry! Seems to be... Don't worry! Oj, oj... 7-28 në këto mënë të miqtashur, shi për janë shta... Mos aroni një qadër, dojë duhet për një piesë të pakëtë në të parën të ditës i që le mëron në olë ta... Më tuti e pastaj... Do të shoim se çfarë ngjet Ojta në këngë se 8000 vende pune 8000 vende pune pra Ta, pa, pra. Mm. Alo mm, mi për çan konta që skapon. Po po. 8000 vende aty. Y sa shumë. Majlinda e ka gjetë para 523 mbaro numrin, fiton dy bileta për Nasin e Plex. Vetëm se kanë një rasësi këtu me 8000 vendet e punës mm. dhe ata që aplikuan që ishin me tet klas shkol. Pra teta mbizotëron kudo. Tet, <laughs> po. Numri tet. Numri tet. Ës infinity ngritur in në këmbë. Mm. Apo jo. Tet, po. Near far form. Mm. 8.000 vend e punë e mishdashur i keni Nuk këti sa kanë bedur sot se u hap djeja jo Po nuk ka profesionist Mund t'jen nërgjuar ca Nuk e bedur nja 7.200 sot për shumë po. 8.000 <laughs> mund t'jen në njëtit Sa zjatë ki panejnë? Më luaj vetur më është <gjitë> Kjo <gjitë> zjatë derin të djete, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Më A babashpakte Facebook-u jot Ludan. Si e ka? M'a dërgon me link kjo mua mëllash. Po pa, si tani është scam, scam zëk burime jo zyrtare në gjithë rrjetin. Sa titullohet ato? Jo, Isida më thotë që është nga Velisa Ahiti. Nga Velisa Velis Ahiti më, si mund ta harroni njëmer si Velisa Ahiti? <laughs> oh, të mbuloft të reja. Au. Me jam lavë paske pasur këtë. <laughs> wow. Për tym diçë në zemra. <laughs> A mund të asho pak si pa mjë këmëtarë Dori të lukëtarë A për sërës ta e si për të rrëtë Të mbërë Kjo që nga malkim Kjo që nga malkim Kjo që nga malkim Nuk të së, nuk një një nga pjale Aha, oke Gjithës si kjo ka pësoj një ndarit të dhim shumë Gjithës si kjo ka pësoj një ndarit të dhim shumë Gjithës si kjo ka pësoj një ndarit të dhim shumë Grupo 3 Sport Oba muito em Marte dia 2 erë të marrë të lumi, t'eshtë brënda. Përlemderit i sida, e kushma, kush tjetër përmës që sidës dhe t'a gjendë dhe këtë këtë. Oh, e shka 3 farë. Tani e ka, po nga thumat e me i sidën, se nuk i rikë. A pësjarë e gjithan dhe që kemë, i sidën e kem mirë. E jo, mirë e kam, po. e kam dhe nga kërqa. Po mësisht e tërë një parë si dhe e bënim. Po, malkime mi rëndë besu që ishtë aji të vrapë besa. Po, allo. I merënim djemkat dhe qupkat përvalzim dikur A, për pa, e pas kanë gërtsyër, këte kanë gërtsyër Këngë për tukërtsyër I sida ato të qup I sida si me qenë që e gjithesh I merënim qupkat përvalzim dikur Dhe arreve i sida, mm -hmm. I sida I <laughs> <laughs> i kë I sida kë E vogull akoma I merëni dukur ti Du eshte e shakoma duke i marë Apo ja O, oh, mos <laughs> <laughs> Më foli zogu <laughs> O, oh, me tukë nashom This is Club FM to my say i did it to my say no when i get too close to my to myself but i won't stay here unforgiven when i did it to myself i did it to myself Më jesi. Është uh, koha në mëshdashur që dëgjojm uh, përgjigjet e Jerit. Jero kemi pritur për këtë moment. Po. Ja ku erdi. Ja kam ritur. Mhm. I e Pieri. Atëre Jeri. Po. Do të them përgjigjet e tua dhe do të ballafaqerin më pas me kolegët. Pyetja numër 1. Mhm. Mm jeri do zgjidhje që <clears throat> të qajë dhunshëm. Ë? Eh? <laughs> Sa herë? Ka reklama në televizion Qo se qelon Mere që shikosh televizion Në televizion që ka reklama mm -hmm. Mund tjetë edhe përshumë Në një qëndër të rektarë, a ku t'u nëse qfarë Ka lontë tjetë tjetë qikon ekranin, ka reklama Ooooooo oh, <laughs> Të zë një qarë <laughs> Ka nëvoj okay. njëri u fundi Me nga shërima mm -hmm. që, e dhunshme Apo Ti esh tipi i të tçmendurës që u ulret fëmijëve të tjerëve në rrugës, kot, kot pa. Shikon një vajzë vogël. A, a, a, a, a. Do të të me skepun. Gjithsesi. Po nuk e bëj dot. Qëshoj të azien të parën të çaj i vëmçë. Të çajën zgjonën saher <laughs> ka reklama në televizor. Çaji <laughs> <laughs> është të bën miri i rrit. Të çajin deri të. Bravo, Holta. Holta një sekondë që të kuptohen në radio këto, mos i. Po. Ë, ah, ashtu. Ah, po, m'lejo molj dhe Molta ka thënë. Okej, po. Vazhdo thuaj. Olda ka thënë të çajin sa herë ka reklamë. Bravo Olda. Okej. Ole në dorë. A ti ninkazan? Të çaj i dhunsh. Bravo. Bravo, Olta, Bravo Je i lumtur? Të çaj i dhunsh. Po. Kjo një spot publicitar. <laughs> Pofundja nuk është reklama. Pyetja e dytë për ty ieri është kjo. Mm -hmm. Do zgjidhe që të vihesh me stilin e para 15 vjetëve. Gjithmonë ishte 15 vjet në anakronizëm. Mm mhm. Tan bon. apo? Të vishësh, as siç vishësh, kur ishe 15 vjeç. Gjithmonë. Gjithmonë të vishësh me stilin që do vijë një ditë kur ai stili 15 vjeçar zë 30, 40 vjet larg, e kupton? Po, kuptova. Mm, mm, mm. Pra dhështi, të mm, mm, mm. të vishësh gjithmonë. Gjithmonë me 15, 15 vjet vonës moda. Ta. Stilin e para 15 viteve ka thënë Olta? Bravo. Ndërkohë altin e ka thënë? ë <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Eu. Përvishëm si 15 vjeç. Bravo, Gabim. Një gabim. Bash, bash. Ah, Gabim. Një gabim. Është Gabim. Ante, give me 10 për Alden dhe avantazh tani. 2 me 1. 2 pikë për Alden dhe 1 pikë për Altinin. Ne çfikojmë se pyetja e tretë mund të jetë, mund të jetë kësuça. Përmbysëse. Hm. Ieri. Do zgjidhje të jetosh përgjithmonë me nudistët. Mhm. Si nudist? <laughs> um, pra? pa, e a ha a ha po kuptova. Po. Ai, s'kam kuptoj direkt. Sigurisht. Është. Nuk e kuptova shumë. La vajza po qenë, ha. Okej, jo, më qaritania e kambit nudist. Është me rroba. Ehm, pra, po, e kuptova. Ose apo, apo fjetojë përgjithmonë me budistët. Mhm, dukur, me budistët. Wow. Wow. Pa menduar. Je budistët? Po. Si an vergjë? Eze? Oke, okay, me nudistët ka thënë Unë Olta? Unë i... Gabi, të... Gabim Olta... Aaaa... Ja, ja, ja... Atele, një sekundë, sekund. nëse Altini ka thënë budistët, Altini barazonë Altini? Me nudistët? Aaa... Ah, ah. ah, gabim... Në në ditë... Tali, Nudiko. a mund të kemi... Atele, fiton lojën Olta... Bravo Olta... Olta fitonë, por... Dy me një... Bravo Olta... Por, si këta, fiton, por... Një, por, Bravo, por për për për për për për për për për për për për për për për për për p nga karakteri i im mendoj se karakteri i duzi i im Okej le të jua ofroj foton. Së mendova që Jeri do ishte gani për të zhveshur. Mendova si për vete. Bravo. Nga karakteri i im domethënë. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.